Якщо я доживу до того часу, коли ти розгубишся, негайно перервала Ія, в той час, як Світлана ледь стримувала сміх, або де ж загубишся, бодай і в роздумах. «Це мене таки переконає, що у світі є дива. Мама в нас недовірлива». Ярослав підморгнув лані і заходився складати свої речі до валізи. Світлана заради цікавості взяла одну з його книжок «Легенди містичного краю. Збірка гуцульських казок». «Подобається?» – спитала вона. – «Дуже. Майже так само цікаво, як і ваша казка». «Послухайте». І я відірвалась від споглядання себе в люстерко. «А де ви зупиняєтесь?» В готелі, де же ще? Номер забронювали? Так, звичайно, а що? Та я просто подумала, може ви в нас зупинитесь? У нас чотирикімнатна квартира, місця багато. Не діло це, коли молода вродлива жінка, мало того, що працює на Різдво, так ще й стерчить в готелі сама самісінька. Іванку, ти як не проти? Ну, звісно, ні. Світлана уважно дослуховувалась та так і не почула чогось вимушеного в цій блискавичній відповіді. «Ти мене випередила, Люба. Я теж хотів це запропонувати. І я. Негайно встряв ясь. Ви згодні?» Дві пари неймовірно яскравих зелених очей втупилися в неї, вимагаючи відповіді. «Боюсь, це не дуже хороша ідея, невпевнено мовила Лана. Різдво – родинне свято. Різдво – всесвітнє свято. Різко заперечив малий ясь і враз ніяковів під сердитим поглядом матері. Вибачте, мамо, що вліз без дозволу. Я просто хотів сказати, що Різдво – це свято тепла і любові». «Погоджуйтесь», – просто сказала Ія, ківком підтверджуючи слова сина. «Який сенс платити за холодний номер в готелі, якщо у вас буде тепла кімната, комен, ялинка і друзі? А Яся ви просто зачарували». «З чоловіками це не складно. Не з усіма», – Ія загадково всміхнулася. звести б вас з моїм братом. Хоча, може, у вас би й вийшло те, що досі нікому не вдавалося – зачарувати Олексу».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 Прекрасно, тоді я прийду до вас в гості, якщо запросите, а жити все-таки в готелі буду. Не хочу вас обтяжувати. Люба Світлана, засміялася її я. Якби ви могли мене обтяжити, я б вас до себе не запросила. Ну, скажіть так. Гаразд, погодилася Лана, але з однією умовою. Грошей я з вас не візьму. Про це краще забудьте. Вже забула, бо не це мала на увазі. Я хотіла б придбати вам різдвяні подарунки. Чого б ви бажали? Ура! Малий стрибав навколо Лани, забувши про валізу. Вимінялася подарунок. А ви мені ще казку розкажете? І не одну. То як? Цього я вам заборонити не можу. Бурштинові очі. І її відливали золотом. Але чого ми хочемо, не скажу. Здогадаєтесь самі? Прекрасно. А як ні, то ні. До мого запрошення це жодного стосунку немає. Львів, прошу пані, сказав, зазирнувши до купе старенький провідник. І ці слова стали початком що скріпила угоду між жінками. Іванко і Ясь підхопили всі речі, ігноруючи слабкі спроби Лани взяти свою валізу, і вони вийшли у залитий сонцем зимовий ранок, на припорошений, схожим на цукрову пудру, сніжком вокзальний перон. Львів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 Вона пам'ятала духмяні чари львівських кав'ярень і невідпорну чарівність львів'ян. А Грицько ще дивувався, чого це вона не борсається, відбиваючись від відрядження. Ой, дурний. Російську мову вони ненавидять. Для Лани ненависть і львів'яни були цілковитими антонімами. Але іноді їй спадало на думку, що нині всі стали... Толерантними аж до нудоти Колись тут боролися за чистоту рідної мови А тепер вбивають композиторів За те, що ти співають українських пісень Що далі? Чомусь нічого доброго на думку не спадало Жахливий випадок зронила і я, крокуючи поруч зі Світланою Справжня трагедія, та ще й у Львові Це не просто страшно, це принизливо Ганебно для львів'ян Підігріта вином та переповнена тупою агресивністю молодь, яку все дратує Ось до чого доводить брак виховання. У мене син підростає, і я нічей не сплю. Думаю, як його захистити. І поки нічого не придумала. Ось ясь. Молиться на того сігала, як на ікону. А чому можуть навчити подібні фільми? Тому що всі проблеми на світі вирішуються кулаками. Лана здригнулася з переляку. Я що почала думати вголос? Ні, це я трохи вмію читати думки. І я сором'язливо усміхнулась.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 таких ще називають ясновидицями, хоча особисто я це визначення не сприймаю, бо жодних видінь не маю, а маю лише загострене чуття і краплю здорового глузду. Світлана злякано озирнулася, і я засміялася. Перевіряєте чи відкидаю я тінь? Та ні, боюся, щоб вас чоловік те не почув. І я і собі озирнулася. Не турбуйтеся, він знає. Я його відразу попередила, ще перед весіллям. Він від вас молодший, тихо спитала Лана. Так, на 12 років. Від здивування Світлана зупинилася. Ззаду на неї налетів ясь, відразу ж вибачився і ввічливо почекав, доки жінки рушать з місця. Наскільки? На 12. Йому 25, а мені 37. На мить улани просто язик віднявся. Ви не? Нарешті пробалькотіла вона. Не виглядаю на 37 років? Ясна річ. Як би я могла втримати біля себе молодого чоловіка, виглядаючи на такі мохнаті роки? Це теж тому, що ви відьма. І я фиркнула. Ні, спадковість. Чиста генетика. Я вам не вірю. Я не брешу в моїй сім'ї протягом кількох поколінь. Всі жінки мали чоловіків набагато молодших від себе. Ми старі лише тоді, коли різниця у віці вже не грає жодної ролі. Рекомендується починати не раніше 85 років. Світлана посміхнулася. Я це запам'ятаю. А вам це не загрожує. Мій брат старший від вас років на 8. Ваш брат? То ви мене заміж хочете віддати? Нічого не вийде. Я помру, дівуючи. Побачимо, що ви скажете, здибавшись з Олексією. Жінки вважають його невідпорним. «Він такий уже красень?» – чевно спитала Лана, хоча насправді їй це геть не обходило. «Красень? Ні. Зовсім навпаки, я б сказала, але є в ньому щось таке, і я покрутила в повітрі пальчиками. приваблими. Він інтригує, і дівчата липнуть до нього, як залізо до магніту. І чим він займається? Він бізнесмен». Світлана полегшено перевела дух. Заглиблюватись у хащі родинних переказів їй зараз зовсім не хотілося. Вона розуміла, що їде до практично незнайомих людей, про яких їй невідомо нічого. Знала, що дехто назвав би це безумством. Квартира виявилась несподівано затишною, що при значних просторах завжди давалося нелегко. Хлібосольна господиня на ходу знімаючи плащ помчала на кухню готувати обід. За нею рушив чоловік, а Ярослав заніс речі Світлани в окрему кімнату, де стояла старовинна шафа, ліжко, письмовий стіл червоного дерева і до нього стілець на різьблених ніжках. На підвіконні біля кактуса стояв портативний магнітофон. Лана натисла кнопку, з динаміки вполився хрипкуватий блюд. Хороша музика, зауважила вона, обертаючись до Яся Малий кивнув, тримаючи в руках стос чистої білизни Він, виявляється, встиг збігати за нею і повернутися, а Світлана навіть не почула, як він виходив Мама слухає тільки таку якісну музику Каже, що слухати комерційні речі все одно, що їсти пластмасу Твоя мама дуже розумна жінка. Зізнайся, а ти які пісні любиш? Народні. Без запинки відповів Малий. Українські народні. Не тільки. Хоча й українські більше за все. Я ще ірландські пісні люблю. Співи тірольців. У мене компакти звідня є. Хочете послухати? Тоді ходімо у вітальню. Там Ялинка і музичний центр. Ялинка вражала висотою під 2 метри з ідеально пухнастими лапами, прикрашеними цукерками, шоколадками, мандаринами та іграшками. В кімнаті густо пахло хвоєю, і до лани не відразу дійшло, що ялинка штучна. Мама вважає, помітивши її здивування, озвався Ясь, що нищити дерева недобре, якщо можна цього не робити, і я з нею згоден. «Тут у нас такі деревця продають. Маленькі, пухнасті, а потім вони осипаються так швидко. Мама з татом купили цю ялинку до мого першого різдва. Так вона каже, бо я не пам'ятаю, а пахтить ялицева олія». «Все ясно, став своїх тірольців». Ярослав послухався, включив компакт і, мов вихором зметений, зник з кімнати. Лана провела його поглядом. Не перестаючи дивуватися швидкості, з якою пересувається цей хлопчик, білю серці, який став її другим я з того моменту, коли вона вперше побачила Яся, знову нагадав про себе. Гостро, пронизливо. Яким був би її син? Непосидючим розбишакою, тихим книжним хлопчиням в окулярах, вайлуватим ведмежатком. Одне Світлана знала точно. Яким би не був її малюк, вона б любила його, захищала б. Виховала б так, щоб був схожим на тата. Я любила б тебе, синку. Я люблю тебе. Люблю. Ось, Ярослав виник у дверях, тримаючи в руках тацю з філіжанкою, над якою піднімалась духмяна пара. Це гарячий шоколад. Саме те, що вам зараз потрібно. Я сам його варив. Та невже слабко посміхнулась Лана. В уста її погано слухались. Точно вам кажу, запевнив Малий. Жодного порошку з пакетиків, жодних сухих вершків та іншого лайна. Тільки добірне какао. Це мене мама навчила. Навчила вживати слово лайно. Ой, ви мене не викажете, правда? Я зазирнув її вічі з таким благальним виразом, що будь вона юдою, і то не зрадила б його. Якщо мама дізнається, що я так говорю, мені капут. Вона винесе телевізор на смітник, як і обіцяла. І тоді прощавай фільми зі Стівеном Сігалом і прощавай моє юне життя. Що все так безнадійно? Ще гірше. Кажу вам, повний каюк конфіденційно понизивши голос, промовило малець чортиня. Мама в нас така, слів на вітер не кидає. А взагалі в нашій сім'ї патріархат. Як тато сказав, так по маминому й буде. Сахлинаючись сміхом і куштуючи какао, яке малий не збрехав, було найкращим напоєм з усіх, які Лана будь-коли куштувала, вона погладила Яся по шовковистому волосю і спитала, а чому саме Сігал? Хіба ти крім бойовиків нічого не дивишся? Дивлюся, весело розколовся я. Усякі там слиняві мультфільми, комедії, зняті дорослими дядьками, які думають, що пам'ятають, якими вони були в дитинстві, а насправді не пам'ятають нічого. Чесно кажучи, мама стверджує, що «Сігал» тому грає в бойовиках незворушного дядька, що зі своєю кам'яною мармизою більше нічого не годен зіграти. І вважає, що ці фільми псують мій смак. Проте мириться, бо в мене немає інших шкідливих звичок. «То ти ідеал?» – піддражнила Світлана. «Практично так. Виходьте за мене заміж». «Прямо зараз?» – безпорадно спитала Світлана, коли відкашлялась. «Ні», – визнала хлопчиня і пухнюпилась. «Треба почекати. Принаймні років десять. А ви ж не будете стільки чекати?» – Ярослав підвів очі і з такою надією глянув на неї, що Світлана ледь не бовкнула Буду. «Юначе, тобі скільки років?» «Вісім». Прекрасна, у мені 25. Різниця у 17 років то забагато, як на мене. Я могла б бути твоєю мамою. Оце так прямо в яблучку, раба Божа Світлану. Такий могла б. І де він тепер, твій син?»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 О, я придумав. Малий, в очевидні, ніколи не впадав у відчай. Ви народите доньку, я стану великим і оженюсь на ній. Тільки щоб була на вас схожа, чуєте? Видавши це держзамовлення, Ярослав замислився над кандидатурою батька своєї майбутньої нареченої. Було помітно, що хлопець звик тримати все під контролем. А у вас є хлопець? Давай, рабо Божа Світлано, розкажи малому про всіх твоїх хлопців. Тільки попередь його, що це надовго. Один перелік, без і той потяг.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 Твоя мама розповідала мені, який він популярний, але боюся, що... Не бійтеся, я вам допоможу. У двох ми його обдуримо. Світлана допила какао і поставила філіжанку на тацю. В повітрі плавав аромат ялиці, а вона, сидячи на килимі напротив восьмирічного змовника, цілком серйозно дослухалась до його неймовірних ідей. Це все різдво. Його таки слід зустрічати вдома. Тоді принаймні ніхто, крім стін твоєї квартири, не помітить, що ти тихо помішана». Наскільки я зрозуміла, моя думка теж не має значення. Ваша? Гладеньке чоло Ярослава на мить зібралося з моршками. Здавалося, він сумнівався, чи здатна жінка думати. Ну чому ж? Звичайно, має. Нарешті видав він. Ви ж повинні сказати так біля вівтаря. Ну, коли священник спитає вас, чи збираєтесь ви любити її. Я чула, про що питає священник. Та запевняю тебе, в найближчі п'ять років до мене особисто він не звернеться. Ви так вважаєте, ясь хмикнув. Так от, що я вам скажу. Ви побачите вуйка Олексу і закохаєтеся в нього по самісіньків вуха. Що ж, кажуть Різдво, то час чудес. Та поки цього дива не сталося, я з твого дозволу, свахо, піду трохи відпочину. А якщо я не дам дозволу? Дуже прикро, доведеться обійтись без нього. Правда, не знаю, чи зможу я заснути, без твого благословення до мене і сон не прийде. Кипкуєте, весело промовив Ясь, побачимо, на чиє вийде. А ви мені дозволите нести за вами серпанок? «Я взагалі-то не люблю цих церемоній, але ви будете дуже гарною нареченою у білій сукні та довгій фаті. Обіцяю, – урочисто проказала Лана. – Ти носитимеш за мною фату на усіх без винятку моїх весіллях, аж до твоєї пенсії».